Første halvleje, den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdspødekasse med MobilePay-box. Det er mandag den 28. juni, og ligesom mit navn det har været Sandro Spasuevic i alle de andre morgener, så hedder jeg det samme i dag. Du har trykket play på em -bold, og i dag der har vi to kampe på menuen, hvor vi i første halvleg skal snakke om kampen mellem Tjekkiet og Holland, hvor vi altså skulle finde Danmarks næste modstander i kvartfinalen, og i anden halvleg, der skal vi blive klogere på, hvad der skete i topkampen mellem Portugal og Belgien. Jeg har fint selskab i dag af to gæster. Martin Ørnskov. Vi kunne vel ikke ønske os en bedre modstander, modstander i en EM-kvartfinal, end den, vi har fået i Tjekkiet. Det ved jeg ikke helt, om jeg vil give dig ret i. Jeg vil sagt, inden, øh, hvis man sådan kiggede på Holland og, og Tjekkiet, så, så, så har man nok frygtet Holland mest, men øh, det, man så i går, det var et øh, virkelig, virkelig velspillet og bundsvilligt hold. Men hvis vi kigger inden turneringen, og kigger på, hvilke andre ottendelsfinaler, der også er, hvilke kvartfinaler, der kan opstå. Vi så en kamp i går, som vi skal snakke om, Belgien mod Portugal. De mødte hinanden i en ottendelsfinal. Nu har vi Tjekkid. Jeg er blevet nødt til at spørge igen. Vi kunne vel ikke få en bedre modstander? Nej, det er rigtigt. Når du sætter den sådan op, så, øh, så var der en masse andre hold, som man havde frygtet kant mere. Og det er jo også ud fra den der præmis om, at, at Tjekkid, ja, det er i hvert fald en 50-50 kamp. Og så sidder vi allerede og håber på, at vi får en gentagelse af den der fantastiske 4-0-sejr. Og det er ude for det aspekt, vil sige, at vi må ikke undervurdere Tjekkiet på nogen måder. Men ja, det er da en drømme modstander. <laughs> og det var et lidt ledende spørgsmål, ja. som journalister nok vil være meget imod, men hey, jeg er ikke journalist, så det kan jeg sagtens stille. Mikkelner, du er journalist. Yes. du var til stede i Amsterdam i lørdags, hvor ja. vi jo spillede os videre på helt fantastisk vis. Kan vi ikke lige få en lille stemningsrapport? Hvordan, hvordan føltes det over? Var det en hjemmebane, vi ja. havde? Ja, fuldstændig. Der var jo fest i gaderne inden, og der var mange tusind danskere noget. Så vi kom på stadion og kunne ligesom følge udviklingen. Der var ikke så mange, da vi kom der næsten tre timer før, som, som vi typisk gør. Men det blev stødt og roligt fyldt op med danskere over det hele. Vi havde siddet og snakket om på forhånd sigt, men hvor skal de sidde? Skal de sidde sammen og skabe en nøjførig stemning som en form for stemningsrappion, eller hvad sker der? Uh, og de endte med at blive spredt ud over det hele uh, Over hele stadion og sad med stort mellemrum og det vidste vi ikke rigtig, hvordan ville fungere Men uh, det, var, det fungerede sindssygt godt altså, Der var selvfølgelig mange tomme sæder på det kæmpe stadion uh, Men lige meget hvor man kiggede hen Så var der danskere Der var danske flag, danske landsholdstrøjer Og, og de formod bare at, at skabe en, en rigtig god kulisse Også en lydkulisse uh, Som også har noget at gøre med som vi det, det er et stadion, der er god til at isolere lyden Så selvom de selvfølgelig ikke var voldsomt mange I forhold til, hvor, hvor meget plads der er så både visuelt og lydmæssigt, så var det bare en, en kanonopbakning. Men er det ikke bedre, at tilskuerne bliver spredt, end at de sidder i klumper? Jeg kan bare huske fra Superligaen, når vi ser... Jeg synes også, det visuelt ser flottere ud, når man sådan ser det være... Jeg ved ikke, om det er hver tredje eller fjerde sæde, der sidder nogen på. Men så ligner det, at hele stadion er, er proppet. Og plus, Amsterdam Arena har de her farver. Ja. Så stadionet, det så bare propet og med lyden også, så det føles virkelig som en hjemmebane. Ja absolut, og det er også helt sikkert på at spillerne, vil sige det samme, altså, de, de havde massiv opbakning. Altså, der var jo også nogle indrejserestriktioner for Wales-fans, som gjorde, at de ikke kunne komme ind. Der var meget meget få, der var lige nogle stykker rundt omkring, uh, men det var det jo danskere det hele. Altså, den tribune vi sad på uh, er der hvor der også sad en del holländerne og nogle sponsorer og så videre, men det vi kunne se var jo ligesom de tre øvrige tribuner, uh, og det var dansk over det hele. Og uh, den fornemmelse har de jo helt sikkert også haft nede på banen og, og var også Øh, brugt lang tid efter kampen ude på banen på at løbe rundt og hylde. Altså, det, var, det kunne ikke måle som med, med, med 25 elvilde fans i parken, men, men altså, det var lidt deroppe af, vil jeg sige, fordi det også var... Det giver os noget, at det er nogle, mange kilometer væk, og spillerne godt ved, at de her mennesker har gjort rimelig meget også med, med test og alt muligt andet for at komme ind og for at komme til Holland. Og der, var bare, der, var, der, var, der var tryk på, altså, der var sindssygt god stemning. og, og, og altså, Det var en hjemmebane i Holland. Det var Hvad ting, tænker du så der? om næste kamp i, i Baku? Er det så i Azerbaijan? Det ligger jo, jeg tror, det 4.000 kilometer væk herfra. Så øh, hvad, hvad, tænker, hvad tænker du? Fordi vi, altså, vi havde jo drømt om, at Amsterdam kunne følge som en hjemmebane, og det gjorde det. Nu ligger Baku lidt længere væk. Tror du, at, at danskerne er så rejseløsne igen? Øh, nej, jeg tror, at lysten til at komme derned og støtte holdet er, er lige så stor. Øh, fordi nu er vi i en kvartfinal, og, og man, man fornemmer jo, at der er en chance for os at komme i semifinalen, når vi, når vi skal møde Tjekkiet. Uh, men nej, altså jeg tror, vi snakker lidt om det bare, hvor mange der tager dig ned. Jeg tror, mange egentlig gerne vil, uh, men jeg tror særlig den detalje med, at hvis man tager kampen i Baku, ser det ud til, at så kan man ikke komme på Wembley. Uh, og tænker, at de mennesker, der går op og støtte holdet, uh, er villige til at tage til Baku for at støtte dem i vil i hvert fald også gerne se dem i en mulig semifinal og en final i London. Og hvis konsekvensen af at tage til Baku og støtte dem, er, at du ikke kan se dem i to mulige kæmpe kampe på Wimbledon, hvor vi kan være 60.000 formentlig, som det ser ud nu, Det er altså ikke 60.000 danske, men, der, men mange, mange danske fans, så tror jeg simpelthen, at konsekvensen ved at tage, tage derned bliver for stor. Og altså, hvis der er nogen, der, der tager til Baku for at støtte den i den kamp, og velvidende, at det koster dem en, en mulig oplevelse i simpefinalen, så skal de have en medalje for at tage det ned. Men er det ikke også lidt forkert at kigge på det på den måde? Fordi vi skal jo lige videre fra en, vi skal jo lige videre fra en kvartfinal. Og så det semifinalen. Er det ikke at støtte fuldt ud i den kamp, man nu... Altså den næste kamp. Det kan jo være, at der ikke kommer en semifinal. Ja, præcis. Ja, jeg tror, det er et kæmpe dilemma for, for, for fans, fordi det kan jo være sidste. Og, det, og det, man kan også sige, at selvfølgelig er det jo ikke afgørende om der er tilskuer på staten og, og opbakning, men det betyder da en, en masse stadigvæk. Så, så man er da også lyst til at tage noget ned for at støtte holdet for at kunne nå videre. Men jeg tror også, man står med en lidt tom fornemmelse, hvis man tager ned til Baku og bruger mange penge og meget tid på at støtte dem, og så går de videre, og så kan man se. Øh, semifinalen, og måske en finale hjemmefra. Men det er ligesom Tour de France, der er nu. Der er altid nogen, der, der sætter det, hvad hedder det, sprinterne op, og så øh, overleverer de dem. Så <laughs> ja. må det også være her. Der er nogen, der må overlevere os til, til en semifinal. Ja. Fedt. Tak for det. Og så lad os øh, hoppe ud i første halvleg. Inden vi kører ned i, i den første kamp, så øh, er der det her obligatoriske intro-spørgsmål. Dagens detalje fra dagen, der er gået i går, søndag. Martin, vil du ligge ud med din? Jeg synes faktisk, det var til kæd. Øhm, som altså, hele holdet, fordi de leverede en virkelig flot indsats, hvis spørger mig. Jeg, jeg var faktisk meget imponeret over dem, og faktisk lidt, lidt bange på, på, på, på, på de danske vegne. Jeg havde håbet på, at, øh, at man kunne sidde her og være... Mere end en jubeloptimist og bare at sige, det bliver en ren walk over for Danmark, men det synes jeg på med måde, bliver. Så du havde faktisk hellere set, vi kommer ind, til den, eller ind på kampen om lidt, du havde faktisk hellere set, at det blev Holland. Det var også noget, julemanden var ude at udtale, eller udtale i går, men der kunne jeg ikke lade være at tænke på, om hvis Holland havde gået videre, og man så havde sagt, at han heller ville have haft Tjekkid. Det tror jeg måske nok, han havde sagt. Øh, men, men det er jo svært at sige altså... Nu, nu ved jeg ikke, jeg så kun lige en lille smule, hvad han, hvad han sagde. Det var noget med deres dynamik. Julian, uh, han, han frygtede. Uh, altså, der er ingen tvivl om, at hvis du kigger ned på de hollandske spillere, så har, har de nogle vanvittige store navne og nogle spillere, der spiller nogle kæmpe klubber. Så, så på papiret, så, så har vi da trunget det hele, helt rigtige uh, modstander. Men jeg synes bare, at det, de levede mod Holland, uh, det, det gjorde, at, uh, at det var dagens det detalje for, uh, for deres side. Det er i hvert fald stærkt at spille sig videre, som... Uh hvor man er underdog i en kamp. Tillykke til dem. Og Mikkel, hvad er din øh, dagens Æm, Det er Thibaut Courtois, der var valgt at lave en, øh, en rimelig fræk øh, dribling på Ronaldo. Altså, det, øh, det er de færste målmænd, der har, der har is i sin til, til at lave den ved stilling 0-0. Øh, lige trækken, jeg ved ikke, om det var men i hvert fald en skudfinder til at sende Ronaldo den anden vej, og så satte han en gang i et angreb, som øget endte med at blive kampens eneste mål. Så det var ligesom starten på, på det, der blev afgørende for den kamp. Det var, at han tog og lavede sådan en, hvor, hvor Ronaldo var helt op i 80'et på ham, hvor han bare satte ham af. Det synes jeg var, var iskoldt. Nu følger du meget spansk fodbold. Ja. Og han har jo haft sådan en lidt uprising her, i hvert fald seneste sæson, hvor han har været rigtig god. Hvad der sket med Thibault Courtois? Fordi for to år siden jeg ved ikke, om det er hele to eller tre år siden. Der var, synes jeg, han var begyndt at dykke lidt i forhold til alle andre målmænd i verden. Nu er han, ja, måske en af verdens bedste målmænd. Ja, fuldstændig korrekt. Altså, hans første sæson i Real Madrid var, var usikker. Og, og ja, næsten, næsten dårlig, vil jeg sige. Øh, men han har spillet sig virkelig op. Og, og især den her sæson, synes jeg måske, det er tæt på, at han har været, været den bedste målmand i verden, synes jeg. Så det er også Oblak i, i Atletico hvis man bare kigger ind på La Liga, som også har niveau og, og har på et sheets. Men, men han har virkelig spillet godt, og jeg synes også, kampen er i går, så mange redninger har han ikke. Men de indgreb, han har, er bare tæt på kampafgørende, fordi jeg synes virkelig, at han går ud og hjælper sit forsvar. Jeg synes, han er, han er helt afstanding i den her, altså de sidste år og igen her til EM. Ham kommer vi til senere, når vi i Jan dykker ned i den kamp. Lad os gå til den første kamp, der var i går, klokken 18, hvor Holland de mødte Tjekkid i Budapest. Holland, de har været kritiseret op til den her slutrunde for deres stil, og man er jo gået væk fra... Ronald Koeman, som jo fik jobbet i Barcelona til øh, Frank de Boer, som jo har været en udskilt træner. Man mener ikke, at de er offensive nok i Holland, og han har også ændret på, på formationen det år. I går, og også i det indledende gruppespil, der er de jo favoritter. De leverer i gruppespillet, men indkampen i går, Martin, nu sagde du at, at lige før, at Tjekid overraskede i går. Men indkampen i går, hvad var din holdning til, til Holland og det her opgør? Jamen jeg var spændt. Ved det. Jeg havde glædet mig til at se uh, Holland uh, ligesom spille sig ud, fordi de var kommet flot igennem gruppespillet, og på den måde regnede man egentlig også med, at de ville gå videre mod Turkiet, og i hvert fald gøre en bedre indsats, end de gør. Så er jeg med på, at præmissen for Holland ændrer sig uh, meget, da de får det der røde kort, som denne her gang... Nu spurgte du mig sidst, om jeg synes, at der var Den her gang synes jeg ikke, at der er i nærheden af rykkort. Men, men det ændrer jo hele præmissen, og det gør jo i den grad, at øh, Tiki får et overtag. Øhm, Holland forsøgte at gå lidt ned og forsvare, og det var i hvert fald tydeligt, at det, det kunne de ikke. Øhm, men, men, men, men jeg synes, der var meget, meget dårlig kvalitet på, på det, som Holland ellers plejer at være rigtig dygtig på med, med bolden øh, og de offensive kvaliteter. Der, øh, der var der et hav af tekniske og, og ved sådan noget, bare sådan ganske mindre afleveringer, som man faktisk ikke rigtig har set for de der drenge før, at øh, det var meget overraskende. Men du bliver lige nødt til at tage fat på det røde kort, det du snakker om. Ja. Det er det ligt, der tager den med hånden og fragrøver egentlig, at han kan komme semi alene med målmanden. Jeg mener jo, der er klart rødt kort, fordi han, at det, det, det er en bevidst handling. Du siger, der ikke er. Det er jo det der med, at man altid skal sådan diskutere frem og tilbage. Om, men, men jeg synes bare ikke, jeg er med på, at for det første han er han ude af balance, og det, man kan godt se, at, han, hvad hedder, at, det, uh, at det er en bevidst handling. Men jeg vil sige, uh, det vil være oftere, at man får god kort og, og, sige, og får vide det lige på kanten, end det er direkte rødt. Uh, Bolden ligger jo også sådan lidt stille, så hvis øh, anriberen skal, skal løbe ned og skruber, den er ikke bare lige til, og Danny Blander er på vej på tværs. Så, så jeg, synes, jeg synes, den er hårdt dømt. Øh, og, og jeg tror også måske, at øh, Holland vil sige, der er måske egentlig bare et frispark. med på, at det er ligget. Han, han falder lidt, eller er lidt ude af balance, men han får også et skub oveni, som gør, at han kommer 100% ned. Og der vælger han en kalkuleret ting at tage den med hånden. Men, men, men jeg synes, den, der, jeg synes den, er lige, den er lige for hård at give et rekord der. Hvad synes du, Mikkel, om den her? Fordi at, øh, jeg mener jo igen, at den er klar og rød, fordi det, for mig så stopper han jo et klokkeklart angreb for, for modstanderen. Ja, men jeg er nok på din side. Altså jeg tror, da jeg så den første, ting jeg også, at og var, var fint. Og, og, og synes også, jeg er, en, lidt, jeg er en, lidt enig med Martin om, at når den først er dømt gul, og så det der med, at de skal, de skal lave den om, øh, det var faktisk lidt overraskende fordi at den er dømt gul først. jeg tror, at hvis, han, hvis vi viste dem ud først, var den ikke lavet om. Men, men når den starter med at være gul, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at han går ud og, og omstøder den. Men jeg synes også, da jeg ser den igen, øh, at, den er, at den er til rødt, fordi jeg synes også, det er en bevidst handling. Og, og jeg tror, at hvis han ikke tager den, så tror jeg, at Schick når at få den friløb, der skal til. Så, øh, så jeg synes egentlig også, den er nok. Men altså, inden det, han får det røde kort i 55. minut, op til, til det minut der, der er det jo ikke, fordi vi ser et hollandsk hold, der, der leverer, som de gjorde i de tre første kampe. Hvad var det, der ikke fungerede for den i går for jeg synes, det var, jeg synes, det var skuffende at se. Jamen, det var rigtig skuffende. Altså, jeg, som vi også snakker om i, i tidligere afsnit her, så har jeg ikke har været blæst bag over Holland. Jeg, jeg synes, jo, det har været gode, og de har også gået mange mål, men de har også haft den der hjemmebane-fordel, og en, ikke, ikke sin nemme gruppe. Altså, der findes ikke nemme grupper til at EM, men Der har heller været, været, været helt vildt hård modstand i forhold til, at de har været på hjemmebane. Så jeg havde da forventet, at det skulle være en tæt kamp, det her, men jeg havde også forventet, at Holland ville gå videre. Så jeg synes også, det er både en skuffelse og en overraskelse, at de ikke kan. Men jeg synes de var dårlige i går. Altså, jeg synes ikke der var noget som helst, der fungerede. Altså, det skal ikke jo ikke være nogen undskyldning øh, for dem, men Jeg synes de virker nærmest påvirket af varmen fra første minut. Jeg synes man man så nogle spillere løbe rundt og kæmpe lidt med det hele. Øh, og jeg ved ikke, om de ikke har fået for til i for Jeg synes slet ikke det der sprudlende spil, de trods alt viser, så man også godt kan vise uden for Amsterdam. Men de fik slet ikke gang i det. Det var rent tilfældigt det hele, og det blev aldrig sådan noget. Men man snakkede jo om Holland havde den i går så en lette vej, hvis de ind de i deres gruppe. Og med de tre kampe, de også havde i gruppen, og så kunne de så få et, et hold fra, fra den her Tjekkid-gruppe med England også. Så det var den lidt lettere vej, man havde snakket om inden da. Men Tjekkiet, de starter altså turneringen ud med, at de slår Skotland meget sikkert i, i det første opgør. Så får man udgjort på en god første halvleg mod Kroatien, knap så god anden halvleg i, i den kamp, og så vinder eller taber man den sidste kamp til, til England. Så man har lidt set alle sider af det her tjekkiske hold. Den her kamp her, hvad var dine forventninger til, til dem i går? Indenkampen? Indenkampen var jo klart, at, at det var Holland, der skulle ud og styre det, øh, og til Kied, der skulle køre nogle omstillinger. Øh, langt hen ad vejen synes jeg egentlig, det var en ligekamp. Øh, det var meget sådan mand-mand betonet for begge hold, øh, hvilket man som udgangspunkt skulle tænke, at, at det er den måde, hollander spiller på, og de er vant til at skal spille for sig selv og klare sig selv. Det kunne de ikke. Jeg følte, de blev sådan... Både med varmen, det jeg synes også, det er, som, som Mikkel han siger, at, at det, der var nogle spillere, som virkede øh, til at virkelig være udfordret med det, men, men virkede også til, at de var udfordret, fordi at øh, tjekkerne bare var fysisk stærkere end, end Holland. Så de der, øh, det er jo ganske få gange, hvor der er nogle af de der hurtige drenge der, der får lov at komme forbi, øh, og de har jo også en chance, og Mikkel var... Øh, havde, havde morgenen, ved at det scoret på den der øh, kæmpe chance, han har, jamen så har vi måske nok siddet og snakket om, at holderen øh, kom videre som, som fortjent. Men, men det gjorde de ikke, og de skabt simpelthen for lidt til forhold til, hvad man kan forvente af, af så stort, det holde så på papir er gode spillere. Lad os bare for tage, tage fat i den chance fra, fra der hvor han jo forsøger at drible keeperen. Nu er det ikke super mange situationer, du er kommet ud i, som, som han gjorde i går, men, øh, men trods alt... Man snakker nogle gange om, skal man sparke på mål, eller skal man drible forbi en keeper? Gør han det rigtigt i går? Selvfølgelig skal han jo ende med at score til sidst, og nu er vi jo bagklog her i studiet. Men skulle han have sparket? Jeg synes faktisk, han gør det, for han er jo så lynhurtig. Så jeg synes egentlig, at han gør det rigtigt. Det var bare dårligt udført. Og det tror det der, det er så tageligt, fordi nu kan vi sidde og... Eller jeg kan sidde og sige, at det var ikke godt nok, og det var det jo selvfølgelig ikke. her. han har nok ikke sovet i natten over og har brændt den der chance der, men en hurtig spiller, der kommer man sådan ligesom lidt på tværs øh, mod en målmand, jamen, jeg vil nok sige, man skulle nok flere gange ved at, at tage et træk forbi målmanden, end, end at han bare lige piller den på den måde. Han gør. Ja, også det der med, ja. at keeperen kommer ud i ja, ham. Ja. Marlen, han er i fart, en hurtig spiller. Jeg vil også alt dage i at han, han skal prøve at tage trækket. Man kan sige, så er det så bare ikke udført godt, men sådan er det en gang imellem. Tjekkerne i går, de, de stiller sig altså ikke, øh, hvad skal man sige, lavt mod det her... Holland, de går op på presser den. Noget, vi faktisk har set for eksempel Østrig også gøre på Italien, i stedet for som Italiens første tre modstandere i gruppen, hvor de læser meget, meget, meget langt tilbage på banen. Var det en af de her ting, der gjorde, at hollænderne i går ikke rigtig kunne sådan etablere deres spil? Ja, det synes jeg. Jeg tror, at Tjekken har haft lidt det samme indtryk, som vi har haft af Holland, at det er da, da set fint ud, men det har da ikke været sådan, at man har været blæst bagover, så de, jeg tror ikke, ikke, de har som ikke været bange for dem. Altså, havde, det været, havde de bare smadret i gruppespillet, kan det godt være, at de havde haft en anden tilgang og stillet sig lidt længere tilbage og sattet endnu mere på omtalinger. Men jeg tror, at de har set nogle ting, hvor de tænker, om det her det kan vi virkelig godt spille op med. Altså, der var nogen nogle, nogle sværhedstegn på det her hold. Så de har, altså, det var fedt at se, at de tur tog kampen op øh, højere op på banen. Og, og altså, som, som Martin siger, det var jo en, en jævnbjørlig kamp. Og også helt frem til det røde kort var det slet ikke givet, at Holland ville have vundet den her. Altså, jeg tror også, Malens chance, chance... Altså, jeg er også overbevist om, at hvis han har skåret på den, så tror jeg, det er selvfølgelig svært at sige, om der jo så vil komme et rødt kort efterfølgende. Men jeg synes, det er de to kammergørende situationer. Det er hans chance og kort efter det røde kort. Øh, fordi jeg, jeg tænkte i hvert fald, da han brændte den ting, okay, der kunne han have lukket den her. Og jeg tænkte efterfølgende, da det lige blev smidt ud, tænkte, at den her, den vinder de ikke. Så det er jo sådan lidt de to kammergørende situationer, jeg synes, at Tjekkiet gjorde det rigtig godt. Men Tjekkiet er mere det her, nu nævnt Martin det før, det er mere et hold. Der er selvfølgelig nogle, nogle individualister der. Men Holland, det er jo, der er nogle klare stjernespillere. Altså, jeg nævnt jo, inden der havde jeg jo skrevet Depay og, og Vinaldo ned. Altså, Depay, som er en anden udgave i dag, end han var for, for nogle år siden, hvor han var United. Han har fået sin karriere tilbage i Lyon. Nu har han også fået sin karriere på plads, fordi han skal til Barcelona. Ham havde jeg forventet mig rigtig meget af i går. Det er sådan den her ene individualist. Hvad siger du til en, hans præstation i går? Jamen, han var, det var en klar dårlig præstation men i, i EM. Det synes jeg, det var for alle sammen. Han var usynlig i forhold til, hvad han har været andre gange. Øh, altså meget afhænger af ham. Og når han ikke rammer dagen, jamen, så, så offensivt kommer der ikke pokkers meget øh, fra dem. Så altså, det var en, en, en skuffende indsats for, for ham. Men det var det jo sådan set for hele holdet. Jeg synes også, var en alder, som har været helt afstandig i gruppespillet. Jeg synes egentlig, han er en af dem, der har trods alt... Han, han yder en stor arbejdsindsats, selvfølgelig også som anfører, men han jo heller ikke sat sit, af, sit, sit præg på, på offensiven, som han også har gjort med, med flere mål og en masse gode afleveringer osv. Så, så det var jo bare helt vejen rundt, altså for det peger, og han og, og, og resten var, var det bare en med omgang. Det igen holdet fra Tjekkiet med Suchek, men Holland har jo den her fantastiske høj som han har været under EM, altså Denzel Dumfries, også et fantastisk navn. Han har en eksplosiv vingbak, som de har altså derovre. Ham tænkte jeg i går, at nu, nu skal vi se endnu en, en, en vild kamp fra ham. Hvordan, øh, hvordan gjorde Dumfries derovre på, på vinkbakken? Jamen, øh, jeg kommer nok til at gentage mig selv lidt, men, men han lykkedes Han lykkedes en gang, hvor han, han kommer godt bag om den hvor man kan se, hvor hurtig han er. Øh, og en gang for, for så dygtig en spiller, det er lidt skuffende. Øh, de, de formoder aldrig rigtigt at sætte sig selv op... Øh, de pegede i går så, ja, altså De der to midterforsvarer havde lavet et hav af frispark, både store og små. Og den russiske dommer der dømte det ikke så ofte, øh, for ikke at sige, at han dømte det meget sjældent. Ja, han tillod. Han tillod en del. Det gjorde Og det gjorde også, at den tjekkiske ligesom, øh, fysik fik lov at diktere kampen. Øh, jeg tror, at øh, Holland havde håbet på, at de havde fået øh, vores spanske ven, øh, der havde... Øh, kunne dømt en masse frisparker, kunne have givet nogle gule kår, som havde måske sat en lidt mere dæmper på, på den der hårde fysik, de øhm, Så øh, det gjorde i hvert fald, at han rendte rundt og diskuterede med han, altså ja Jong. Jeg tror, at han havde mere en diskussionskamp med alt og alle, end han spillede fodbold. Så det, det var øh, ja, lidt skuffende. Men, men tilbage til dit spørgsmål til det her dumfri. Jeg, jeg, jeg havde håbet på mere. Men, men igen, de kommer ind i hovederne på hollænderne. Det er måske et mere fysisk hold, end hollænderne i går. Hvis vi bare lige kigger lidt længere frem mod Danmark, vi har selvfølgelig en optag senere på ugen, men hvordan står det her tjekkiske hold sådan rent fysisk over for, over for det danske? Kan, de, kan de danskerne klare det bedre, end, end, end hollænderne gjorde i går? Det er jeg slet ikke tvivl altså, bliver... om. Men hvorfor? Hvorfor så sikker? Jamen, fordi vi, når jeg kigger ned over de danske spillere, så, så har vi øh, blandt andet en voldsom fysik nede i de bag, tre bærester. Jeg synes også, vi har en voldsom fysik, de løbemæssige meter øh, på, længere frem, øh, som, som gør, at, at, at vi kommer til at matche det. Øh, og måske på nogle par meter kan være bedre, og andre par meter kommer vi måske til at blive lidt overmatchet på midten, hvis man kigger på susikker og hvad de ellers har, fordi de er sådan nogle stor dreng. Øh, så, så jeg tror virkelig, det en, en rigtig sjov og spændende kamp, hvor det bliver øh, øh, måske ikke små lækre detaljer, som man kommer til at se øh, øh, i den danske måde til kid, men det bliver et, et brav på fysik og løb, og, og ligesom to hold, der kommer til at og skal vise, hvilket, hvilket hold er, er det bedste. Ikke? Tror du stadigvæk, at vi, nu vi har jo snakket meget formation og Julman, det her tjekkiske mandskab, de kommer jo i den her 4-2-3-1, og, og de, altså deres, igen, deres defensive del af banen, den er bare robust og stærk. Tror du godt, at, at, at julemanden vil gå over til at spille med en fire mod det her hold her, som han jo gik ind og ændrede på i i dels finale. Jamen, både ja og nej. Øhm, det, det bliver lidt spændende, fordi man kan godt se, at han er ligesom tryg ved den der øh, det der formationskibs, der han gjorde. Hun havde 3 bagved, og føler, at han ligesom kan, kan modellere kampen lidt alt efter, hvordan han gerne vil. Så jeg, jeg tror, det bliver øh, en kamp, hvor vi kommer til at skifte i formation et par gange. Både for at se, hvad der der kan lykkes mod til og hvad der driller dem mest. Så jeg tror, vi kommer til at se det hele, faktisk. Men nu, igen, så nu, nu er det en lille optag, nærmest, som jeg lige tager på, <laughs> ja. på Danmark. Men det kan man jo ikke lade være at gøre. Og det er jo også i forhold til, nu er vi stadigvæk lidt favoritter i den her kamp mod, altså mod Tjekkid i en kvartfinale. Det, du så fra den i går, det her robuste hold med enkelte stjerner i Schick og Suchek, Hvordan, efter det du så i går, Mikkel, hvordan er vi fortrystningsfulde i forhold til næste kamp? 100 Det havde jeg også været med, med Holland. Altså, havde vi skulle møde Holland, som jeg har troet på forhånd, at vi skulle, så havde jeg sagt, det er en tæt på 50-50 kamp med Holland som svag favorit. Og nu synes jeg, det er en tæt på 50-50 kamp med os som svag men, men har Holland ikke et højere topniveau? Og Tjekkiet har et højere bundniveau, hvis man kan sige det på den jo, det måde. Det synes jeg godt. Men jeg er også sikker på, at vi har kunne lukke ned for Holland, for jeg synes jo ikke, at de har været så gode, som de blev gjort til. Og jeg synes jo, og jeg synes jo også, at det fortjener, at Chikid står i den her kvartfinal. altså Se bare på kampen i går, så det var en fuldt fortjent sejr. Så det bliver, det bliver jo uden tvivl en, en svær kamp for Danmark, men altså, der er da langt tvivl om, at, at nu står Danmark i en situation, hvor forventningen hjemmefra er, at de går i semifinalen. Og det er jo selvfølgelig også noget, de skal kunne håndtere, fordi det bliver på ingen måde nemmere. Altså, jeg synes jo også, for eksempel, når man ser igen på varmen i går, Øh, så håndterede Tjekkiet det bedre end Holland og jeg tror også de har en fordel i forhold til danskere øh, i Baku hvor der også skulle blive omkring 30 grader ved, ved kamptidspunkt, det er selvfølgelig to timer senere lokaltid, så, så klokken 8 hvor der selvfølgelig er sket lidt og den er faldet lidt men altså de håndterede det jo bedre i går og jeg synes også i kampen om Amsterdam var der også rimelig varmt og fugtigt der var der også nogle danskere der kæmpede lidt med fysikken og lidt kramperister her og det, det kan også blive en faktor hvis Tjekkiet kan håndtere det bedre end danskerne, og det kunne de i går så jeg synes jo, som du spurgte indledningsvis, en drømme mod sådan en kraftfinal det synes jeg, det er. På forhånd kan man ikke ønske sig bedre, når man skulle møde til KID i en kamp om plads i en semifinal til et EM. Men det bliver på ingen måde nemt. Men varmen igen, den er jo fælles for begge hold, så det, ja, det bliver spændende at se, hvordan de håndterer den kamp spiller i går. Hvad meget du, Martin? Jeg synes, det er svært. Uh... Altså Schick, synes jeg, har leveret en fantastisk kamp og så, nu er så min, min ven Susek, det de to, øh, og nu er det så sjældent, at øh, det er måske er en, en central midt, der får den, så jeg giver den til ham. Men hvorfor, hvis nu der sidder nogle lytter derude, som ikke lige har fået set alle Westhams 38 kampe i Premier League, hvor han jo har scoret 10 mål den her sæson, hvad er det, Susek han gør så godt? Altså, jeg synes bare, at han ejede den der med, øh, øh, som gjorde, at, at hollanderne aldrig rigtig nogensinde fik lov at digtere øh, kampen. Øh, så, så det er det, jeg synes, der, der, ligesom, der bliver udslaget så øh, Altså, Schick fantastiske øh, mål, hvor den ligesom, der bliver dræbt. Øh, så, men, men det er derfor, jeg går med Susi. Og det er jo sådan en spiller, der ligger ret lavt nede i banen, og så har altså scoret 10 mål i Premier League. Imponerende fra hans position. Og du også gået med en af de her to. Ja, og derfor er jeg glad for, at Martin. du har været Jeg havde nævnt det præstrik så tager vi i hvert hver. Det er jo genialt. Hvad igen, igen, hvis vi tager ud over hans mål? Ja, men han trækker også det røde kort, og så fylder han bare enormt meget. Altså, han er en mundfuld for de der hollandske forsvarsspillere. Og så kan jeg godt lide, når, når en stjernespiller ikke har nykket. Han er jo nok sammen med Susikker, i hvert fald den største stjerne, men han arbejder hårdt. Altså... Men er det sådan en spiller, der, der har lidt fået sine opløsninger under det her hjem? Ja, altså, vi har også set ham. Må, altså tidligere i, i nogle klubber. Ikke Ingen i Roma. Roma. Nej, præcis. Har han jo vist, at han godt kan. Men ja, det her, det her gennembrud, synes jeg godt, vi kan sige på den internationale scene. Altså, han må i hvert overrasket meget, han må overraske mange, og han har jo bare nogle ting i sit spil, altså nogle, også nogle spidskompetencer, som gør, at han må være interessant for andre klubber også. Og der er jo altid nogle spillere, der, der blomstrer igen, eller blomster op, hedder det. Nu må vi se, om han kan tage det videre fra, fra Leverkusen, hvor han er. Det var alt fra den her kamp. I anden halvleg, der dykker vi altså ned i Belgien mod Portugal. Anden halvleje, den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV og deres imponerende projektor, The Premiere. Drømmer du om at fylde stuen med alle dine venner til sommerens store sportsbegivenheder, så er The Premiers topmodel med tre doble laser det er rigtige valg for dig.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 Her i Anhalaj, der går vi til den kamp, der var i går kl. 21, hvor Belgien de mødte Portugal i Sevilla. Vi har snakket meget om det her belgiske mandskab, der altså minder, måske mest af alle de her hold til EM, om et klubhold. Det betyder vel rigtig meget, når man går ind til sådan en øh, nok fase Martin, hvor det er et, ja, generelt bare til sådan en turnering her, hvor landsholdene jo ikke er vant til at være samlet i lang tid, og hvor man snakker om i Danmark, at den periode, hvor julmander har haft samlet landshold i længst tid, Jamen, det har jo faktisk været under slutrunden. Det her belgiske mandskab, det minder rigtig meget om et øh, klub. Kan du forklare lidt, øh, hvad det er, der fungerer så godt for dem, og, og hvordan det kan være? Det er selvfølgelig, fordi de spiller sammen i, i rigtig, rigtig mange år, og da nogle af spillerne er jo selvfølgelig også kommet godt op i alderen, så det, de står ligesom over, måske deres øh, sidste slutrunde. Så, så den, hvad hedder sådan noget måde, som de er spillet sammen på, det, det, det gør, at, at det, som du som, som selv benævner, det er mere klubholder end landshold. For normalt, så, så mødes man lige sammen en uge, og så skal man finde alle relationerne. Det er hold er, at det er spillet sammen i lang tid. Rigtig lang tid. Nogle spillere har jo også spillet sammen på, på klubholdene, så de, de kender hinanden rigtig, rigtig godt. Hvilket og man også kunne se, Belgien kommer, kommer foran øh, øh, 1-0, og øh, og de trækker sig sådan lidt tilbage med det samme. Øh, og, og tænker, okay, nu skal vi lige til pause, Man kunne se, at han skubber uh, Mounier lidt tilbage. Og siger, lad mig lige dække det her, øh, den her højre side. Og så kan du ligesom sørge for at og forsvare din egen højre bakslæs altså det, det var tydeligt at se, at de var lidt ikke i tvivl om, hvad der skulle ske. Bum, mål, vi skal lige til pausen. Ikke? Altså, så men det men, men du snakker, der snakker du om holdet. Men hvis man nok kigger ned, de har jo virkelig også individualisterne. Altså de bedste spillere måske i verden. Det er jo offensivt, rent defensivt. Er det måske deres svaghed, når man kigger på deres trebakkæde i går fatongen og fatongen, og aldervæld? Det er jo ikke, i min øjne i hvert fald, der er det ikke kremen af cremen, som vi måske ser med Lukaku offensivt, det bryne. Det er jo også svært. Det var næsten ved åndfærds her, hvis de havde <laughs> samme kvalitet i forsvaret, som de har på, på i hvert fald på de der navne, som, du, som de kan på det øverste niveau. Så, så de, de, jeg synes næsten, det siger sig selv, at man ikke kan have... Forsvarsspillere, der har samme niveau som Kevin De Bruyne, Lukaku og Hazard. Altså, øh, men når det er så sagt, så synes jeg, at de, de gør det fint. Og, og det er nogle meget, meget bundrutinerede drenge, som, som ved, hvad det går ud på. Øh, der er ingen tuklag, de bliver udfordret en gang imellem, når de skal løbe om kap øh, med nogle hurtige øh, spillere. Øh, men den situation kom de aldrig rigtig i går, så derfor så, så havde de jo egentlig okay kontrol. Men vi ser jo en, en kampstart i går, hvor Belgien de er de er meget boldbesiddelse, og Portugal, som egentlig er trygge ved det, og, og lader den have bolden. Og efter fem minutter, så har Xhota den her, i, i min øjne, en kæmpe chance, som jeg ja, forstår ikke helt rigtigt. Jeg elsker ellers kommentatoren ikke går, men kommenteringen, de, de er ikke engang op at altså, ringe over den, i forhold til, der skal han vel score, og så er Portugal foran. Ja, og så har det været en helt anden kamp, fordi selvfølgelig kan han score på den, og øh... Og havde han gjort det, så havde vi jo også skulle se eller Belgien sættet lidt om, fordi at, ja, jeg var lidt overrasket over Belgiens udgangspunkt, øh, fordi øh, jeg troede egentlig, at de havde så meget tro på egne evner, at de havde gået til kampen, som de har gjort i de øvrige kamper, som de plejer. Altså sådan, men, men, og hvad er det? Er det at have bolden? Og... Ja, have bolden, som de også havde meget i går, men, men spille mere offensivt. Ha have spillere med længere fremme og, og, og ligesom turde satse lidt mere så jeg havde også, sagde jeg også på vej hjem i bilen fra Amsterdam, hvor vi var nogle, nogle journalister nede herfra, at, at det her det bliver bare et fest, Det kan jeg godt glæde til. Minimum to mål for Og hold, var jeg overbevist om, og så må jeg bare sige, at det blev noget helt andet, og det var simpelthen uh, Belgens skyld, skulle jeg til at sige. Altså, det var jo deres taktik, der gjorde, at de havde... Jeg tror, at, som, I, som I lige nævnte, de tre forsvarsspillere, at altså, Martinez havde ikke lyst til at se de tre skulle løbe om kamp med, med Portugals kontrakniv, fordi det var gået galt. Det tror jeg simpelthen, og det var simpelthen respekt for den. Men jeg troede faktisk, at han var sådan lidt, ja, de har deres, deres kontravåben, men vi er så gode og, til at, at kunne spille igennem det her portugisiske forsvar, som vi er svaghedstegn mod etableret spil mod Tyskland. Jeg var om, at Belgien var gået meget mere offensivt til værks og havde sat sig endnu mere på kampen og simpelthen bare trykkede Portugal ned. Øh, så de bakspalle var der, så det helt rigtigt, at de gjorde det anderledes, for jeg synes, at det var en, en fortjent sejr. Og selvfølgelig er det afgørende, at de får det ene mål der øh, lige før pause, men, men jeg tror, de har vundet alligevel, fordi jeg synes, de var i kontrol. Jeg synes ikke, at Portugal kan skabe kampen, øh, når, når Belgien bare stiller sig lidt til. Men det er vel skuffende, at når man ser på, på Portugals spillere, at de ikke også har den samme øh, hvad skal man sige, måde at vil angribe en kamp på at sige, at hey, vi har også nogle af verdens bedste spillere, vi vil også gerne have bolden. Hvorfor, hvorfor er det, man ikke gør det? Er det fordi, at det, var, det, er, det er ikke er den bedste måde at vinde over Belgien på? Jamen, så er det bare Portugals måde at spille på. Altså, de øh, er helt fortrolige med at stille sig tilbage og køre kontra. Altså, og jeg kunne også se, at der var mange, der var utilfreds med, med Fernando Santos i går og hans taktik. Og det er også selv. Jeg synes jo, det er lidt pindsvinende fodbold, der man har så store navne, at man så frivilligt overlader spillet til de andre, næsten lige meget hvem man møder. Altså, man kan også se, at Ungarn var de jo heller ikke sprudlende, selvom de var kæmpe favoritter. Det første til sidst, de får åbnet op, og så scorede de tre gange, hvor Ungarn åbner op. Ikke? Altså, de er ikke gode til at skabe kampen og, og det var også det Belgien godt ved. Kommer vi foran 1-0, så stiller vi os frivilligt ned, fordi det her hold er ikke specielt stærkt til at skabe kampene med det offensive udtryk. Og så får de selv nogle kontrachancer. Jeg synes jo også, at Belgien var rigtig dårligt til at de, de omstillingsmuligheder, de fik. Fordi de fik altså en del i Anhalder, hvor de selvfølgelig manglede det brøndende til at føre bolden frem. Men altså, de kunne godt have lukke kampen til 200 noget, noget før. Men de vinder jo EM i 16 på nøjagtig samme stil og være defensiv. Så et eller andet sted er det vel ligegyldigt, om man har de bedste spillere og ikke spiller den flotteste form for fodbold. Bare man vinder. Men når man så ikke vinder så er det, det kan bide ikke? Ja, det er, det er rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg er sådan helt enig med, at, at jeg synes faktisk, at en Portugal gjorde det rigtig godt i, i starten at få lukket dem godt ned. Det er jo lidt en kamp om vindbaksene. Der, hvem hvem altså stiller de så ned, og så kanterne kan holde sig højt for et Portugal. Portugals kanter gik jo bare ned og to. Øh, vindbaksene lå ligesom Christiano lægge sig op i midten, og så skærer den ud til siden. side. Og jeg synes faktisk, Port, eller Belgien havde svært ved at ligesom og få sat deres spil på den der måde, og, og det var jo også Portugal, synes jeg, lidt, der får lov at, at køre nogle omstillinger, og Belgien er ikke rigtig, rigtig farlige, og når det er så sagt, så, så var det jo nok gameplanen for begge hold, hvilket man egentlig fik lov at se, spille sig fuldstændig ud. Jeg synes, at egentlig Portugal er bedst forsøger, så i anhold til forsøger, øh, at skabe kampen og men de skal også frem? De skal, de skal også, skal i også den frem i frem. Ja. Men det er først til sidst. De sidste kvarter 20 minutter, man har flink ved dem med den lange overtid, som jeg, som jeg gør, synes, at Portugal virker farlig. Inden der, der, der har Belgien fuld kontrol. Men er det den her frygt, også fra begge hold egentlig, op til Torgan Hazards er det mere den her frygt for at komme bagud, der præger holdene, frem for at man prøver at jagte noget? Bestemt. Og jeg tror at begge hold havde sådan lidt, at det er dem, der gerne vil være foran, fordi selvfølgelig er okay, så, så lå det ligesom i deres hænder. Øh, fordi havde Portugal kom, kom foran, øh, så, øh, så havde Belgien også haft svært ved at skulle, skulle score mod dem, fordi de, her, de er meget, meget trygge i at skal, skal forsvare. Øh, mere trygge end Belgien egentlig var, for det kunne man også se der de sidste kvarterer, 20 minutter, som jeg sagde. Der, der kunne man godt se, at Belgien er mere vant til at have bolden end at forsvare. Øh, og, det, og det var lige ved og næsten at gå galt for dem par gange. Øh, og det, der synes jeg måske, at de var lige afventende nok efter, efter min smag i Belgien. Der ville jeg hellere have haft, at de havde været kedelig i det gåsår, end at have bolden og, og bare beholdt den på den måde, måske uden at angribe, men, men ligesom forsvar på bolden. Øh, det gjorde de ikke. De, der, der lå de som virkelig egentlig bare trygt tilbage, og det, var, det kunne godt have gået galt. Men nu bruger du selv ordet kedelig. Jeg synes første halvleg var kedelig, og det kan godt være, der sidder nogle øh, fodboldaficionados som elsker det definitive spil, og som synes, at det var en fremragende første halvleg, fordi det er rent taktisk. så nogen vil der altid sidde. Men når man kigger på den første halvleg i går... Det var stort set alle dueller, der blev vundet, og de blev vundet af defensive spillere. Tempoet blev trukket ud af kampen. Hvem var det egentlig, at det suited bedst til, altså, til det her langsomme spil? Det er måske Portugal, der heller ville have det, end uh, en Belgierne, der ville køre med volden. Ja, under normalt omstænd, det er i hvert fald, så altså, jeg synes jo også, at det var, i forhold til mine forventninger, var det en røvesvig førsteleje, for at sige det lige ud. Tak. Ja, tak. <laughs> men uh, ja, men jeg, jeg, altså, det passer måske virkelig, jeg synes Martin er ret. Altså, det, det var jo, den her gameplan, begge hold og lagt blev fuldt, så var det, altså, man må også slå mig i hovedet, når jeg siger, at det er vigtigt at komme foran med 1-0, fordi det er <laughs> lidt plat at sige. Fordi det er det for alle hold, men jeg synes bare lige den her gang, var det bare så hammerende afgørende, fordi så den gameplan, man har lagt på foran, kunne man endnu mere dyrke og endnu mere udnytte og stille sig endnu længere tilbage. Det var lige mig, hvem, hvem af dem, der var kommet foran. Så havde det gjort, Portugal de gjort det samme, hvis de var kommet foran også med den tidlige Men de charakter. har gjort det endnu mere, tænker jeg. Ja, det tænker jeg nemlig også. Og så har det været endnu, endnu værre. Altså jeg synes, det var det var to hold med for stor respekt for hinanden. Jeg, jeg, jeg faktisk, altså, Belgien går jo videre, men jeg, det var næsten dem, der skuffede mig mest. For det, var det her, det her det havde jeg forventet Portugal, at de kunne mere, vil jeg næsten sige. Jeg synes også, det er rigtigt nok, at de kunne godt have scoret uden tvivl. Og, og, og var jo også altså man kan sige, bedre end Belgien i anden her Men jeg synes bare, at Belgien altså, havde bare en, en lidt overraskende og meget klar gameplan på at, at lukke ned for Portugals kontra og det, det er bare kampen præg af Jeg har forventet meget, meget, meget mere altså, det her det er, Den smag, jeg sad tilbage med, var det, det jeg ville forvente af Tyskland og England, hvor, som også bliver bedst op. Men som jeg godt kan se for mig, bliver sådan lidt et taktisk spil, hvor jeg tænkte meget mere i går, at det her det bliver bare et festbyrkeri nede i Sevilla. Men det gjorde det i den grad ikke. Ja, Beckman nævnte det i går. Han troede, det ville blive en, en kedelig affære. Eller jeg ved ikke om en kedelig affære. Han sagde bare, at det ville blive en meget taktisk affære, og udgjort lavet scorerne. 0-0, tror jeg faktisk. Det er klogt sagt. Han, ja, han meldte op. Jeg ved ikke, om du er enig om, det er klogt sagt mig. Men øh, i forhold til inden altså målet, som vi snakkede om første halvleg, den var så kedelig, at jeg egentlig på det tidspunkt går ud for lige at tage mig noget mad, og så wow, ud af det blå, synes jeg, at har Hazard score. Det mål, han scorer, der snakker de om, om det måske er et dårligt Jeg kan se, at mange der skriver det. Jeg synes, det er bare ikke på samme måde. Jeg synes, det, altså, det der knæk, det gør vel, at han er lidt... Man kan vel ikke klandre ham 100 procent, selvom den kommer centralt i målet. Oh, wow. ja, Du er også offensiv spiller, og det kan jeg godt lide. når man har scoret, så er det mere end fortjent. Og jeg, der er ingen tvivl om, at det knækker meget. Og man kan godt se, at den, den går egentlig for målmandens syn mod det kort og så knækker over lang. Men jeg vil, jeg vil sige... Under en normal omstændighed, tror jeg, han vil have reddet det. Der. Eller i hvert fald få den blokeret ud. Han vil nok ikke stå med den i handskerne og bare kunne ja, sætte sin underskrift på den og kaste den ud igen. Men, men, men han vil i hvert fald kunne blokere den væk, ikke? Jo, men det er så det der med, at ja. altså, det, det spark er virkelig så svært at gøre noget ved. Fordi han tager jo allerede det ene skridt, han tager til sin højre side, tror jeg det er. Det gør, at han splitsekunder efter overhovedet ikke kan nå at reagere på den. Så jeg, jeg mener ikke, man kan... 100% klander ham for den, selvom at ja, den sparkede rimelig meget midt i målet. Men var det fortjent, at de på det tidspunkt overhovedet kommer foran? Nej, det var, skulle slet ikke score til den her leg. Altså det, var, det skulle have været 0-0, og så skulle de gå ned og snakke nogle ting igennem og sagt, nu skal vi lige ud og underholde alle vores uh, seere og, og tilskuere. Så jeg synes, det var en kæmpe 0-0-1 uh, eller første halvleg. Uh, så, så på den måde nej, jeg sad ikke tilbage med følelsen af, at det var en fortjent scoring. Altså jeg synes, at uh, begge havde ikke vist noget og ikke kommet frem til noget, og så bliver det sådan lidt et, et, et tilfældigt mål, hvor, hvor jeg havde sådan lidt, altså i forhold til målmanden, så havde jeg tænkt lidt det samme, altså, vi snakker også om det med Kasper Smeichel med det Brønnes mål hvor man siger, at det er jo ikke et drop, men, men, en, men på en god dag der redder han den, sådan har jeg det også med i går, jeg synes ikke, man kan sige at det, det er et målmandstrop, men, men på en anden dag, der får der han reddet den, altså det gør de det, det jo er jo sjovt, men jeg er med Michaels, der synes jeg, han skal tage den. Og ja. <laughs> der, der synes jeg ikke. Så ja, der har man jo været sine holdninger. Hvad hedder det? Portugal, nu skal vi ikke snakke så meget mere om den i turneringen, fordi de er ud, men de har været bagud i tre og fire kampe til den her slutrunde. Nu som, som tidligere spiller, Martin, det er jo langt for optimalt, at man render rundt ind på banen, og nærmest ikke altså ved, men at man kommer bagud. Altså, man skal op og jagte noget hele tiden. Det, vel, det kan vel ikke være optimalt for et hold. Nej, slet ikke. Og slet ikke, når man tænker på Portugal, måske egentlig gerne vil øh, være sådan lidt kontrollerende. Øh, så, så er det det værste for deres øh, gameplan at så komme bagud. Øh, så øh, nej, det har nok også det, der var med til, at, øh, at de kom videre ud over så Selvfølgelig, at Belgien er en voldsom modstander at møde. Øh, så øh, ja, de ville nok have ønsket, at det var dem, der kom foran på den der store chance, der var i, i, i første alder. For den vil jeg gerne medgive dig. Det, den den burde man havde givet en et, et skud på, på målet, og ikke bare et skud langt forbi. Hvis jeg synes, tager. Hvis vi bare lige tager fat i nogle af, af de spillere, der var i går. En Kevin De Bruyne, som i øh, anden må starte med at altså, gå ud med en skade. Spørgsmålet er, hvad, hvor alvorlig den skade er. Det er altså den her spiller, der er blevet kort til årets spiller i Premier League spillerne. Han var spilleren, der vendte kampen mod Danmark. Er en af verdens bedste spillere. Vendte det Belgien spil i går, der han røvede. Der er ingen tvivl om, at som, som, som tv-se'er, øh, eller bare fodboldforening generelt, så, så var det i hvert fald en af dem, vi på ingen måde ønskede der skulle blive skadet. Fordi det er for mig øh, klart Belgiens største stjerne. Og I, I ved at det i skark øh, konkurrence med, med Lukaku, men, men det, det er specielt gennem De Bruyne, der, der, der sætter så meget af deres spil øh, offensivt. Så, så det var en... Det var en en, en hår og en stor B, der skulle sætte ham af banen. Øh, og bare sådan lige for at snakke ind i det, som vi snakkede om, så øh, kunne man jo nok have smidt Karasco på banen, og så ligesom beholdt den offensiv øh, øh, variant. Det gjorde man ikke. Man tog en lidt mere defensiv spiller. altså øh, ikke defensiv spiller, men i hvert fald lidt mere... Øh. Dries Mertens, han kom ind der. Ja, lige nok det... Som, som man måske kan stole lidt mere på end en en, øh, end en mere klart offensiv spiller. Det, det, det, det gjorde i hvert fald også, at, at, at kampen blev lidt mere kedelig. Så lad os håbe, at Kevin De bruyne, han kommer tilbage hurtigst muligt, fordi han, han klæder det her hjem. Kan, altså, kan Bælgen godt blive Europamester, hvis de ikke har Kevin De bruyne med? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, vi har set, hvor vigtig han er. Jeg synes, at i første kamp... Altså slog de Rusland klart, det kunne de gjort med deres B-hold. mod Danmark viser han bare, hvor hammerne vigtig han er. Så altså, snakker vi også om det der, at, at Danmark var klart bedst mod et, et belgisk mandskab, som ellers er fyldt med profiler, så kommer han ind og ændrer bare kampbilledet fuldstændig, det viser, hvor vigtig han er. Og kamp mod Finland, hvor de stiller op med et halvt B-hold, altså den ejer han bare den kamp. Altså han er simpelthen så god. Jeg synes også... Øh, jeg synes jo ikke, man så så meget til ham i første halvleg i går, fordi første halvleg var, var dårlig, men med den måde, anden halvleg har sig på, hvor de fik de der kontra tror jeg bare, at han, han med ham på banen, med ham til at føre bolden frem, havde han lagt den rette aflevering, der kunne føre til en 0 scoring som ingen af de andre kunne. Uh, han, han er simpelthen for vigtig. Jeg tror ikke, hvis de mødte de helt store modstandere han ikke spiller med det her EM, så, så vinder de heller ikke uh, tune Men en, der til gengæld var, go var god i går, det var så, at den har sagt, han spiller en, en god kamp ovenpå en forfærdelig... Uh... Ja, men nærmest to år i Madrid, hvor han nærmest har spist mere pizza end når fodbold. Han, han går faktisk også ud til allersidst, hvor han tager sig til baglåret. Det overrasker jo ingen, men lad os krydse for, at han, han ikke er skadet. For det har var faktisk ret, ret gode år. Ja, det er fedt at se. Ja, det har vi savnet. Altså, der har ikke været, altså, det var hans bedste kamp i to år, og han havde at sagt, at jeg har ikke jeg har jo ikke set ham spille bedre for Madrid, end han gjorde i går. Ja. Altså, selvfølgelig får han ikke sat helt store aftryk offensivt. men han viser noget af det, der vi har set med ham. Altså, selvom han er jo en, en lille lort, altså, så så er han bare ekstremt svært at pille bolden fra. Og det får han vist nogle gange, hvor han får trukket lidt tempo ud af kampen på det rigtige tidspunkt, og får sat nogle, nogle, nogle modstander af, så han både kan spille den videre, og de beholder bolden, men også får trukket nogle frispark på nogle vigtige tidspunkter. Jeg synes, det var fed at se på i går. Jeg håber bare, det er, det er noget krampe, at han ikke er, er ude igen, igen, igen, igen. Men nu, hvis det brune ikke bliver klar, den præstation, han leverer i går, det er, vel, det, er det ikke nok til, at, at Belgien kan gå hele vejen? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. de han han ejer lidt det hold der, og står for og stort set det hele. Så, så, så der, der, der er Hazard desværre ikke nu. Det havde han været i hans storhedstid i Chelsea, så er det ham, der havde, kunne været den naturlige afløse, eller måske på, på det tidspunkt klart ham, der, der skulle styre det. Så det, det der føler jeg ikke, at han er klar til, og, og jeg tror det lidt mere, det var en krampe, end det var en skade, der, der var til Lad os håbe. Jeg havde ja. faktisk skrevet inden til at om hvorfor han overhovedet er stillet med, med Hazard for start, fordi han kunne jo have gået med, med Carrasco. Det viser selvfølgelig senere nu her, at, at det var nok meget klogt gjort af, af ham. Belgien, de er altså videre nu her mod Italien, og skal møde dem i en, i en kvartfinale. Hvordan kommer det til at være der? Fordi det er jo italiensk mandskab, som spiller fantastisk i de tre første kampe. Den sidste kamp her, der er det not so much, men de kommer videre alligevel beviser, at de godt kan i modgang. Hvordan har du forhold i den kamp? Det er ikke, mere, jeg tager at svare på i det her rum. <laughs> ja, og hvorfor? <laughs> øh, jamen jeg, altså, igen må også sige, at det afhænger meget af det bøjne, altså, om han kan spille eller og især også, hvis jeg starter ud med. Altså, jeg har, øh, lad os sige, at alle er klar for begge hold, så har jeg Bælsen som, jeg ikke sige klar for favorit, men jeg tror på dem. Øh, og jeg har også haft fidus til dem fra starten, og jeg har godt nok melde Frankrig op i, herinde, men, men det er dem, der har været de to, og det er jo ikke, fordi det er så farligt at sige, fordi det er jo de to favoritter på forhånd. Jeg synes også bare, at Bielken har vist det øh, i den her, altså i hvert fald glemt, hvor, hvor gode de er, og hvor gode de kan være. Hvor, hvor jeg også snakker med Italien, hvor jeg havde lidt ligesom i Holland, at det var sindssygt flot gruppespil. Nu må vi se, når de ikke spiller i Rom med. jeg synes jo ikke, det var overbevisende mod Østrig. Jeg synes, det var så tjent, de gik videre, men ikke overbevisende, hvor jeg synes jo, Selvom jeg sidder og siger, at Belgien spillede kedeligt og lidt dårligt i går, så var det jo stadig en, en, i sidste ende en ret overbevisende indsats, hvor det også viser en side af sig selv, jeg ikke har set komme. Altså, fordi jeg havde lidt sådan, Belgien, det, det, det er én modspil på. De har kun den ene ting, det er bare at gå ud og dominere kampen med bolden spillet spille offensivt. Nu viste de i går, at de også evner at stille sig lidt længere tilbage, og selv med et forsvar, vi har været lidt efter. Jeg synes, de var fremragende i går, alle tre også. måske Især Thomas Vermaen, der, der spiller i Japan til dagligere. Ja, ikke det er det, der er så vildt. Ja, det ikke komme, fordi at det er en Krube, som ja. Laudrup har spillet ja. i. Og Iniesta spiller nu, må jeg lige ja. komme <laughs> han, altså han, han, han hakkede jo også rundt alt på den gode måde. Altså nogle hårde taklinger, hvor han rammer lige på bolden. Jeg var meget, altså meget overrasket over at se ham, fordi jeg troede faktisk, at, at han var nok været et på, som Portugal kunne udnytte i går, men han spillet en stor kamp. Hvad, hvad med dig, Martin, mod Italien? Italienerne er også komfortable i at stå lavt tilbage på banen, men vi har også bare set det italienske hold, der er gode med den rent offensivt. En kamp mod... Altså nu, nu er de jo ikke favoritter til den her kamp, Italienerne. Det, det vil Belgien være. Og hvis man kigger tilbage på... Jeg mener, Italien er næsten oppe på 30 kampe, hvor de ikke har tabt. Senest de tabte, det var tilbage i 18 til Portugal. Så vidt som jeg lige husker. Den stærkste modstander, de har mødt i alle de her 30 kampe-ish, vi er oppe på, det er Holland. Nu har man uh, Belgien i sådan en test her. Hvad tænker du? Jeg tænker, at... Øh at Italien for det svært, men jeg tror faktisk, vi får en kopi af den her kamp, vi lige har set og set. Æ, italienerne, som vil køre en, en klart øh, kontramaskine. Og, og der bliver det spændende, fordi der kan man sige, der har italienerne måske lidt, lidt anderledes typer, end det øh, Portugal, de, de leverer, der, der virkelig kommer med fart og virkelig arbejder hårdt. Så, så der bliver det spændende at se, om de der tre... Øh, Æm, lidt aldrende forsvarsspillere, de stod det imod. De gjorde det fantastisk i går i, æh, mod Portugal, men, men det bliver spændende, om de kan klare det Italien. Lad os håbe, de kan. <laughs> Hvis vi går til kampen spiller i, i kampen i går. Hvem har I så der? Jamen, jeg har gået med ham. Jeg også taget som dagens detalje på Courtois. Han har ikke, som jeg også sagde, super mange redninger, æh, men, men dem han har er jo ret flotte. at man siger. Der kommer et hovedstød i den her leg, som, som så også sidder lige på ham, så selvfølgelig skal han redde dem, men det er stadig han skal stadig være der, øh, og så har han et for rundt men jeg synes også bare hans evne til at gå ud i feltet og, og plukke de mange indlæg ned, og den ro, han udstråler. Øh, jeg tror også, den flotte defensiv præstation af de tre forsvarer, har også meget med ham at gøre. Altså, han, han er sådan lidt, med det niveau, han har lige nu, og det der store statur, er sådan lidt en, en, en, der skaber respekt omkring sig, både øh, for sine holdkammerater, men også for sine modstandere. Øh, at holde budet rent mod Portugal i sig selv, er jo, er jo imponerende med det, så mange mål, som de har været. Så jeg synes, at han er min kampspiller. Courtois, hvem har du, Rønskov? Jamen, jeg har siddet og, og diskuteret lidt med, med mig selv, for et eller andet sted vil jeg gerne have fra fordi jeg, jeg synes, det var imponerende det, som han ved også hvad man egentlig... Ud fra de forventninger, man havde. Uh, samtidig så havde jeg også Sanchez for, uh, for Portugal, som... Også er dukket lidt op øh, igen, hvor, hvor man egentlig havde dømt ham langt ud, og så nu har han kommet tilbage og, og gjort det fantastisk. Så, altså, så, så øh, derfor har han lidt en, en inderkamp mellem, hvad man skal vælge. Man tager fra Marlen, fordi at, øh, han var trods alt på det vindehold. Jeg bliver lige nødt til at om nu, er der ingen af jer, der overhovedet har nævnt Christian Jeg ved godt, at ikke til kampen spiller, men også bare i løbet af kampen. Han kunne jo have fået den her rekord her for at være den mest scorende landslæsspiller nogensinde. Hvordan, vi bliver nødt til at kønne en kommentar til sådan en, en legende som ham. Hvordan var han i går? Forventede vi mere af ham? Nej, jeg synes faktisk, at han var god, øh, men, men han får ikke skabt sådan... Det er sådan lige ved næsten, og han gik også længere tilbage og prøvede på, at ligesom det var ham, der skulle, øh, skulle skabe chancerne og spillet for, øh, øh, for Portugal. Og han er også lige ved, men, men det er bare... Øh, når man ikke rigtig lykkes, når man ikke får den assist, og det er jo da også klart, når der ikke bliver skåret, så er det svært både at både få et mål og en assist, så er det bare svært at sige, at, at han var kampen spiller. Jeg synes faktisk, at han viser en fed attitude i går. Der er på tidspunktet, hvor han ryger ind i, jeg mener det for mange skulder. Øh, der spiller han, overspiller han måske også lidt teatralsk, men rejser sig op, og så løber han bare op. Nu er han klar Han er klar igen. Øh, det der med, at han ikke er den at som han var for, for nogle år siden, hvor han ville ligge og sprælle rundt. Så jeg synes faktisk, det var en, en fed attitude, men man kan jo ikke snakke Portugal, uden man lige skulle runde Ronaldo. Lad os lukke af for den kamp, og så lige kort til frem mod de kommende kampe i dag mandag klokken natten. Der har vi faktisk en kamp herinde i parken, hvor Spanien og Kroatien møder hinanden. Mikkel, dine Spanier, hvordan kommer de til at klare det i dag? Øhm, de får det svært, men øh, fedt sig lige videre alligevel. Jeg tror, det bliver en meget jævnbjørlig kamp. Jeg synes, Spanien jo vist noget, noget meget, meget bedre i, i sidste kamp. Vi har snakket en del om den, og det var selvfølgelig på en billig baggrund, at de kan vinde 5-0, øh, fordi Slovakiet er rigtig, rigtig dårlige. Og der sagde jeg også, at den, altså, jeg sad ikke med tilbage med følelsen, af, at nu er de bare i gang, og nu kører de bare på, øh, for der skal nok komme et dykke igen. Og jeg tror, det kan blive, altså, jeg tror, det bliver meget jævnbjørnigt, men jeg synes at alligevel, at Spanien har vist lidt mere, hvor koreten har, har, har fedtet sig lidt til det. Så, altså det har Spanien også med to udgjort sådan en stor sejr, men de har lidt mere kvalitet over hele linjen. Det, det er sådan lidt mere... Et, et godt hold hele vejen rundt, så jeg tror, de, de tager en smalt sejr. Spanien? Ja. Jeg går med Kroatien. Jeg tror godt, de går os... overrasket. Er du på team Sparzo eller team Nør? <laughs> Midt imellem, vil jeg sige. Team Jeg, jeg tror bare til Fordi du kan godt se, at de, altså de, de jævnbyr, de to hold. Og, de, og Spanien har ikke uh, toppresteret. Ja, det er mere det. Uh, jeg tror, og, sådan, det måske bliver en også en lidt kedelig affære. Øh, og, og, og, ja, de, nu sidder jeg, vi måske er gentaget og siger, men jeg tror faktisk, det bliver lidt det hold, der scorer. Fordi det, jeg synes ikke... Øh... Der vinder kampen, det er en surprise. Ja, ja men det men, men, kommer først foran, det var det, jeg ja. <laughs> øh, Så øh, nej, men, men, men hvis jeg absolut skal tvinges ud i, i så, så har jeg også en mystisk fornemmelse for, at det er Kota K Kroatien, der går videre. Og det må vi se, hvad, hvad det er. To mod en, Mikkel. Ja. Den seneste kamp i morgen, det er Frankrig, eller i aften er det så, det er Frankrig mod Schweiz i Bukarest. Hvad siger vi til den? Ja. Øh, jeg våber pelsen og siger, at, sige, at Frankrig tager en sejr her. <laughs> de bør vel være, altså de er kæmpe fragler. De bør ja, vel bare klige Schweiz? Ingen tvivl om det. Selv at de har lidt skader, og øh, så, så, øh, altså Frankrig, så, øh, så, så Så skal de gå klar videre. Super. Vi regner og håber da også på, at det er Frankrig, ved, det er jo Manges favoritter, øh, inklusiv min egen Til at gå hele vejen Martin Mikke, tak fordi I gjorde os klogere i dag Tak fordi vi morgen. Der er du her igen i Ja. Der får vi besøg af Mike Jensen oh. <laughs> To øh, Brøndby-legender, ja. vi har i studiet Og så øh, glæder jeg mig til at dykke ned I de her to kampe Og til jer derude, så høres vi ved i morgen